Роджер Желязний. Ніч у самотньому жовтні. Роман. Перевод з англійською Дениса Дьомена. Тернопіль. Навчальна книга Богдан. Копірайт Роджер Желязний. 1993 рік. Мері Шеллі, Едгару Аллану По, Брему Стокеру, Серові Артуру Конан-Дойлу, Говарду Лавкрафту, Рею Бредбері, Роберту Блоху, Альберту Пейсону Тергіну і творцям багатьох старих фільмів дякую. Я – сторожовий пес. Звуть мене Нюх. Я саме живу зі своїм господарем Джеком під Лондоном. Мені дуже довподобий нічний Сого з його запашними туманами і темними вулицями. У цей час тут дуже тихо, і ми довго гуляємо. Через одне давнє прокляття Джек багато що мусить робити вночі, щоб запобігти гіршим речам. Я ж тим часом чатую. Якщо хтось іде, я вию. Ми доглядачі кількох проклять, і наша робота дуже важлива. Я маю наглядати за тим, що в колі, тим, що в шафі, тим, що в морській скрині, не кажучи вже про тих, що в дзеркалі. Коли вони пробують виборситися, я їх щодуху втихомирюю. Вони мене бояться. Не знаю, що б я її робив, якби вони всі спробували виборситись одночасно. Це добра вправа, і я багато гарчу. Подеколи я приношу щось Джекові, його джезл чи великий ніж із давніми письмінами у бабіч. Мені завжди відомо, коли саме він чогось потребує, бо це моя робота – пульнувати і знати. Бути староживим псом мені подобається більше, ніж тим, ким я був раніше. Перш ніж Джек мене викликав і дав цю роботу. Тож... Ми гуляємо, Джек і я, а інші собаки часто мене бояться. Інколи я маю настрій побалакати і поділитися враженими про сторожування та господарів. Але вони схильні мене лякатися. Та якось недавно, коли ми були на нічному цвинтарі, до мене таки підійшов старий пес-колега, і ми трохи поспілкувалися. Привіт, я тут чатую. І я. Я стежив за вами. А я за тобою. Чому твій риє велику яму? Там унизу є дещо, чого він потребує. Он як? Не думаю, що йому можна це робити. Покажеш зуби? Так, ось. А ти? Звісно. Мабуть, таки можна. Слухай, а чи не могли б ви лишити десь поблизу велику кістку? А це можна влаштувати. Це ви тут були того місяця? Ні, то конкуренти. Ми тоді запасались де інде. Вони чатового не мали. От не до тебе. І що ти зробив? Багато гавков. Вони знервувалися і забралися. Добре. Тоді ми, напевно, досі попереду. Ти давно зі своїм. Цілу вічність. А ти давно на цвинтарі? Усе життя. Подобається? Робота як робота. Щоби працювати, Джек потребував багатьох інгредієнтів. Адже невдовзі на нас чекала велика справа. Мабуть, найліпше розповідати день за днем.